55. Nem könnyű pontosan célozni a Hellfire rakétával. Olyan elképesztő sebességgel repül az apacs, hogy nehéz stabilan célkeresben tartani valamit. Legalábbis nehéz lehet egyesek számára. Jó magam, tűpontos célzási módszert fejlesztettem ki. Mintha csak egy pabban darcoznék. Célpontjaim gyorsan mozogtak. A legnagyobb sebesség, amivel egy általam leszedett motorkerékpár haladt, 50 km per óra volt. A vezetője egy táli parancsnok, aki egész nap az egységeinkre tüzelt, a motorkormánya kormánya fölé hajolt, és onnan nézett vissza ránk az üldözőire. Szándékosan falvak között és azokon belül haladt, hogy fedezéknek használja a civileket, az idős embereket és a gyerekeket. Legfeljebb a falvak közötti tereb biztosított számunkra egy-egy percet, amikor végrehajthattuk az akciót. Dév felkiáltott: 200 méter van még a tiltott zónáig. Ez annyit jelentett, hogy 200 métert követően a táli parancsnok újabb gyermek mögött keres majd fedezéket. Újból Dévet hallottam. Baloldalom fák lesznek, jobbra pedig egy fal. Vettem. Dév 5 óra irányába fordította a gépet, és 180 méteres magasságra ereszkedett. Most! Lőttem. A Hellfire eltalálta a motort, ami a fák közé csapódott. Dév a terület fölé repült, a füstpamacsok között egy tűzgolyót láttunk, valamint a motort. Emberi testet azonban nem. Készen álltam arra, hogy megsorozzam a területet a 30 milliméteressel, de semmit sem láttam, amit megsorozhattam volna. Csak kőröztünk és kőröztünk, kezdtem ideges lenni. Meglépett volna haver? Ott van. A motortól tizenöt méterre jobb kéz felé egy holttest hevert a földön. Találat megerősítve. Elrepültünk.